Benny Finger wrote, a hihetetlen Stan Lee, a Marvel igazi szuperhőse. Vardának, köszönöm a csodálatos életet. Előszó Ha a kultúrában tájékozott embereket arra kérnek, hogy nevezzék meg három kedvenc képregényalkotójukat, valószínűleg azt mondják majd, Stan Lee. Aztán elhallgatnak. Mert a többség egyedül őt ismeri. Ugyanezek az emberek valószínűleg tíz filmrendezőt vagy regényírót is fel tudnának sorolni, talán még tíz festőt is. De ami a képregényalkotókat illeti, csak egyet, Stellit. ami több okból is különös. Először is Stanley íróként, szerkesztőként, művészeti vezetőként, kiadóként és igazgatóként dolgozott képregényeken. A képregények vizuális természete ellenére sosem rajzolt professzionálisan, noha nagyon is tisztességesen elfirkálgatott, ha akart. Vagyis nem volt képregényrajzoló. És bár a karakterei minden idők legnépszerűbb és legjövedelmezőbb szórakoztatóipari franchisai közé emelkedtek, pókember, a bosszúállók, az X-men, hogy csak néhány példát említsünk, Lee nem maga tervezte ezeket a karaktereket és nem ő rajzolta meg a kalandjaikat. Ehhez rendkívül tehetséges rajzolók kellettek, velük közösen teremtette meg a Marvel leghíresebb szuperhőseit. Lee két legfontosabb társalkotója, Jack Kirby és Steve Ditko voltak. Az ember azt hinné, ha egyszer Lee partnereként leheltek életet az említett karakterekbe és kalandjaikba, akkor ők is ugyanolyan világhírűek lettek, mint Lee maga, ugye? Pedig nem. Továbbá a logika az diktálná, hogy mivel Lee több mint 75 éven át kötődött a Marvelhez, melyet korábban Timely és Atlas néven ismertek, maga is a cég egyik tulajdonosa volt. Valahányszor eladtak tehát egy jegyet egy Marvel filmre, az árbevétel egy töredéke az ő zsebébe vándorolt. Ez azonban szintén nem igaz. Lee csupán a cég egy, Kétség kívül jól megfizetett, alkalmazottja volt, aki az általa teremtett karakterek egyetlen százaléknyi tulajdójogát sem bírtakolta. Mégis, akarta-e vagy sem, Lívált nem csak a Marvel képregények, hanem általában véve is a képregények arcává és hangjává. Hírnevét eredetileg a Marvel 1961-től 1970-ig tartó sikerszériájának köszönhette. Ekkor születtek meg a kiadó leghíresebb karakterei, ekkor válta Marvel a kulturális beszéd téma részévé. Olyan nevekkel együtt, mint James Bond, Kurt Vonnegut, Betty Friedan, Mickey Mantle, Muhammad Ali és a Beatles. És ez csupán 10 éve egy közel 96 évig tartó életnek és egy csak nem 80 évig nyúló karriernek. Felmerül hát a kérdés. Mivel érte el élete korai szakaszában és karrierje első húsz évében ezt a kulturális robbanást? És mihez kezd magával valaki, miután robbanást irézett elő a kultúrában? Lee története klasszikus amerikai sikertörténet. A legnagyszerűbb generáció tagjaként, szegény zsidó bevándorló gyermekeként született 1922-ben, átvészelte a nagy gazdasági világválságot, szolgált a II. világháborúban és végül a képregényeknél kötött ki. Egy általános megvetéssel kísért médiumban, ahol a szélhámosok és gangsterek szó szerint centekért harcoltak egymással. Megnyerő, karizmatikus egyéniségének, magas intelligenciájának és kreatív sokoldalúságának hála Lee hamarosan vezető szerkesztővé lépett elő a Timely Atlas Marvelnél, amely az 1940-es és 1950-es években az ország egyik legnagyobb példányszámmal üzemelő képregény kiadójának számított. Tisztességes, középosztálybeli életet élt kertvárosi otthonában a feleségével és a lányával. Szerkesztőségi górénak lenni egy olyan üzletágban, amelyet a 14 éven felüliek jobb esetben észre sem vesznek, rosszabb esetben ócsárolnak, kétes dicsőségnek számít. Nem lehetett például része abban a tiszteletben, amely az ügyvédi munkával járt, vagy a csillogásban, amely egy reklámszakmai vagy filmes vezetőt kísért. Pislákolt benne némi ambíció, hogy írjon egy regényt, vagy tegyen valamit, aminek hála, megjegyzik a nevét, mint filmrendező unokatestvére Mel Stewart, Willy Wonka és a csokigyár, Vili Wonka and the Chocolate Factory, vagy középiskolai osztálytársa Paddy Chajewski, Marty színdarab és forgatókönyvíró esetében, de beleragadt egy viszonylag érdekes és jól fizető munka rutinjába. Aztán 1961-ben, amikor közel járt a 40-hez és 20 éves szakmai múltjával már a biznisz veteránjának számított, Stanley élete a kapuzárási pánik klasszikus jeleit kezdte mutatni. Érdektelen, bár kényelmes pozíciójában, amelyben sikeresen túlélte a képregényipar közelmúltbeli mélyrepülését, Lee, valamint két társalkotója, Körbi és ditkó, előállt a szuperhős képregények egy új, viszonylag realisztikusabb válfajával, ami betalált az olvasóknál. Ezek az új hősök úgy viselkedtek, ahogy mi is viselkednénk, ha szuperképességekre tennénk szert. Igyekeztek helyesen cselekedni, ám nagyon is emberi gyarlóságaik folyamatosan megnehezítették a dolgukat. Lee a Marvel márka nevet adta ezeknek a képregényeknek. Persze arról fogalma sem volt, hogy a Marvel népszerűsége tartós lesz -e, vagy csak olyan újabb popkulturális szalmalánknak bizonyul, mint a hullahop karika. Itt jöttem a képbe én. Búmör gyerek voltam, akit elbűvöltek a hatvanas évekbeli Marvel kalandok. A Baby Boomer generációba a második világháború utáni durván két évtized szülöttei tartoznak, akik összességében nagyobb jólétben nőttek fel, mint a korábbi nemzedékek. Akkoriban már olvastam képregényeket és hírét vettem a Fantasztikus négyesnek, Fantastic Four, az első modern Marvel sorozatnak. Megtaláltam a negyedik számot, amelyben visszatért egy torpedó nevű karakter. Én még sosem hallottam róla, Lee mégis rögtön meg tudott győzni rendkívüli fontosságáról. Azonnal rákaptam a dolog ízére, és nem csak a képregények meg a karakterek érdekeltek, hanem az emberek is, akik írták és rajzolták őket. Elvégre Stanley mindent megtett, hogy az olvasók fejébe verje, milyen különlegesek is ők, vele együtt. És milyen különlegesek vagyunk mi? Csak mert olvassuk a történeteiket. Teljesen magukkal ragadtak Lee Balpen, baletinjeinek a továbbiakban szerkesztőségi szenzációk és levelező rovatának belső hírei, pletykái és poénjai. És imádtam a lapokon életrekelő Stelli nevű irodalmi társaságában időzni. Vagy ő időzött az én társaságomban? Persze, bálványoztam Jack kirby és Steve ditko is, de nyilvánvaló volt számomra, hogy Stanley tartja össze az egész hóbelevancot. Az általa felügyelt képregények, szavai, képei és színei, sőt még reklámjai is egyfajta képzeletbeli világot teremtettek, amelyel nem tudtam betelni. Egy időre ugyan elhagytam ezt a világot, de aztán visszatértem hozzá. Diploma után szerkesztőasszisztensi munkát szereztem a Marvel egy jelentéktelen részlegében. Azzal vágtam bele, hogy csak pár hónapot töltök ott, de testhezállónak éreztem a munkát, így végül a képregény, amelyet hat éves korom óta soroltam a hobbiaim közé, lett a karrierem. Sok történetet írtam a vállalatnak, és idővel a pókember részleg vezető szerkesztőjévé váltam. Pókember egy külön vállalattán őtte ki magát a vállalaton belül, havonta huszonvalahány cím jelent meg a karakterrel. 18 évig dolgoztam a Marvelnek íróként és szerkesztőként. Néha Stanley szerkesztőjeként, az elég fura volt, úgyhogy el tudom képzelni, milyen lett volna, ha a helyében vagyok. Ezen évek alatt, valamint az azóta eltelt évtizedekben sok beszélgetést folytattam vele, formálisakat, sokszor készítettem vele interjút, párszor ehhez a könyvhöz is. És informálisakat, ebédközbeni csevegések egyaránt. Igyekeztem ezt a benfentes szemszögemet kamatoztatni a könyv megírása során. Mondani sem kell, hogy bár a Marvel képregényei és a belőlük készült különböző adaptációk okán jó pár hullámvölgyet megjártunk az elmúlt évtizedekben, a Marvel távolról sem bizonyult múló láznak, mi több, domináns szerepet vívott ki magának a popkultúrában. Lee nevét pedig ismertebbé tette, mint valaha. A legtöbbek szemében Stanley az a virgonc, szellemeskedő öregember, aki villanásnyi szerepekben kameóként bukkan fel a Marvel filmjeiben és tévésorozataiban. Nem tudják, mi minden fűződik a nevéhez, csak annyit, hogy valamiképpen köze volt a márvel korai éveihez, és hogy épp olyan imádnivaló, mint egy elbűvölő komisz idősebb rokon, akit néha látnak egy-egy esküvőn és temetésen. Nem is tudják róla, hogy kicsodájuk pontosan, de mindig örömmel eldumálnak vele pár percig, hogy aztán mosolyjal az arcukon álljanak tovább. Azok szemében, akik valamelyest otthonosan mozognak a képregények történetében, Lee a Marvel univerzum egyik alkotója, valamint a képregények és az ezeket megálmodó művészek legfőbb, illetve sokáig egyetlen szószólója, akinek neve egy időben mindig ott díszelgett a képregények címe fölött. Stan Lee bemutatja, és aki az utóbbi évtizedeket nehezen meghatározható üzleti ügyekkel töltötte a Hollywoodi szórakoztatóiparban. Sok munkatársa és alkalmazottja szemében Stanley nagyszerű főnök volt, aki rendszeres megbízásokat adott nekik, törődött velük és a családjukkal, és arra inspirálta őket, hogy a legjobbat hozzák ki magukból. Mások úgy gondolták, hogy gyarló, de tisztességes fickó volt, akivel kapcsolatban talán azt kívánták, bár csak jobb ember lett volna. Képregényrajongók és szakmabeliek egy kis csoportja pedig úgy tekintett rá, mint a létező legalávalóbb gonosztevőre, aki jó helyen és jó időben lévő szerencsés, simulékony manipulátorként zsákmányolta ki az igazi kreatív munkát végző rajzolókat. Nem akármilyen szerencse sorozata lehetett, több mint 75 évig tartott. Gondoljanak bármit is stanley ha nem is tudnak valami sokat róla, remélem, hogy ez az életrajz összetettségében és mélységeiben ismerteti meg önökkel az embert és az általa elért eredményeket, és megmutatja, hogy bármit is tudtak eddig róla, az csak egy kis része volt a történetnek. Mindaz, amit Stanley mozgásba lendített, és ahogy ez túlnőtt a legvadabb elképzeléseken is, épp olyan lenyűgöző, különös és valószerűtlen, mint a Marvel emberfeletti mutánsokról és pókemberekről szóló kalandjai. Ha meg akarják érteni az amerikai populáris kultúrát, a történeteket, amelyeket azért mesélünk magunknak, hogy megértsük magunkat, kezdhetik akár Stanley élettörténetével is. Danny wrote: 2019 Május.